Кінний міліціонер. Це тільки з першого погляду Бембет Кунанбаєв видасться дикуном і відлюдьком. Але досить придивитись до нього пильніше, спробувати поговорити з ним, як побачиш, що цей літній казах, якому перейшло вже за 50, є добродушно, але вельми скривдженим в житті людина. Так скривджено, що й досі не може очумитись Дарма, що відтоді, як заподіяно йому страшну кривду, минуло вже чотири роки. Легко сказати, чотири роки, а скільки за цей час випало лиха на бідолашного Беймбета. Скільки довелося йому зазнати поневірянь, голоду, холоду, муки, куди тільки не носило його скаламучене житейське море, мов безвільну тріску, в які сніги й морози не закидала Беймбета. Якби хтось сказав йому раніше, що все це станеться з ним насправді, а не насниться в гарячковому страшному сні, Бембет не повірив би. А ще ж треба шість років дожидати, коли він знову зможе повернутися у свій степовий аул, спати не на верхніх нарах, а в юрті, на кошмі, пасти коні, пити кумис, відкочовувати влітку на свіжі пасовиська в гірський район Алатау, та й чи діждеться того беймбет, чи витримає ще шість років, коли й протягом чотирьох у нього так надломилось здоров'я, що беймбета вивели з шахти як непридатного до важкої підземної роботи і поставили працювати на поверхні у вентиляції. Робота ця не важка, та, власне, і ніякої роботи нема. Виведуть бембета разом з іншими за таборову зону, поставлять біля шурфу, через який скидають у шахту кріпильне дерево, і лишать його під нагляд конвоїра з дудоргою. Примітка дудорга, кримінальний жаргон, рушниця, гвинтівка. Біля шурфу розкарячив чотири залізні ноги вентилятор, що його має пильнувати бембет. Увімкнути рубильник, щоб вентилятор нагнітав у шахту свіже повітря, а коли-неколи помацати залізні боки вентилятора, чи не перегрівся мотор. Якщо це взимку чи ранньої весни, Бембет повинен назбирати трісок та всякого ламачча, що лишилось від кріпильного дерева, і розвести багаття, бо треба грітись конвоїрові й самому собі. А це й вся робота. А далі сиди і думай на веселу думу. Бембет... І побалаков би з конвоїром про те прасе, але конвоїрові з вохри не годиться розмовляти з в'язнями. Коли б той приступив з нудьги через заборону Беймбет, однаково не зміг би з ним розговоритись. На заваді стала російська мова, котру Беймбет, людина з глухого віддаленого аулу, зовсім не знав до ув'язнення, а опинившись у таборі, відчув себе за старим, щоб вивчати її пуття. Певна річ, за чотири роки Беймбет навчився сяк так висловлювати по-російському свої бажання, а у нього утворився невеликий запас російських слів. Але які ж ці слова, підхоплені з таборового оточення, непевні, ба навіть небезпечні. Занедужив якось Беймбет, коло в боці і судомило ногу. Ледве дошкандибав до медпункту де, дочекавшись з бідою своєї черги, каже лікарці, «У боці мені дуже х...» Лікарко аж пересмикнуло всю від такого непристойного слова та ще з уст літнього казаха. «Це що таке, Кунанбаєв? Як ти смієш так висловлюватись? Я тебе і слухати не хочу». Не вірить, мабуть, лікарка Беймбетові, думає, що він з якоїсь Мастиркою прийшов, щоб закосити звільнення. Примітка. Мастирка – кримінальний жаргон штучна рана чи пухлина, щоб дістати звільнення від роботи. Закосити – кримінальний жаргон незаконно, симулюючи дістати звільнення від роботи. Але якщо лікарка не звільнить Беймбета від роботи, як йому працювати в шахті, коли він ледве на ногах стоїть? І Беймбет став благати. Поліна Сергіївна, я не косарик. Ні, косити не треба, не добре це. Я правду кажу, мені Джуда Джаман. Вихопилося в нього з очою по-казахському, але погопився, що лікарка не зрозуміє його, і знову повторив непристойне російське слово. Примітка. Косарик, кримінальний жаргон, симулянт. Джуда Джаман, казахське, дуже погано. Сама, засуджена за щось на десять років, лікарка Старовірова не терпіла цинічної таборової лайки і була б прогнала Беймбета, якби позад нього в черзі не стояв колишній адвокат Гостицький, що, посміхаючись, пояснив лікарці. Та він же інакше й не може сказати, Поліна Сергіївна, це невинне диття природи трохи вже перевиховалось у виправних таборах, і ось маєте наслідки. Лікарка, все ще сердито поглядаючи на Беймбета, натерла йому бік якоюсь мастю, записала на звільнення від роботи, але наостанку насварила ще раз. «Дивись мені, Кунанбаю, щоб я від тебе більше такого не чула. От ти говори після цього по-російському, де раз у раз можеш ускочити в халепу через якесь ніби звичайне. А справді дуже підступне слово». Надто коли говориш з начальниками. єдиний тільки є в росіян певне слово «давай». Його і начальство раз у раз каже «давай на допит», «давай на етап», «давай на роботу». І навіть коли в язневі випадає зрідка щось приємне, однаково «давай», «давай у лазню», «давай одержи посилку». Цим словом і користується беймбет у всяких життєвих випадках. Чи то просить у їдальні свою порцію баланди, добродушно кажучи, Давай, давай, давай. Чи коли конвоїр біля шурфу накаже розвести багаття короткими давай вогонь, Беймбет і тоді відповідає погідливо Давай, давай, давай. Хоч конвоїр після цього підозріло, скошує на нього очі, чи не кепкує з нього ця азіатська контра? Ось тому й мовчить здебільшого Беймбет. Залізе в бараці на свою верхотуру верхні нари, куди загнали його спритніші молодші в'язні. Сяде на розстеленому старому бушлаті по-турецькому і думає, і досі в пам'яті йому та ніч, коли в АОЛ приїхали по Беймбетан на машині росіянину цивільному і казах у кожушку із наганом при боці. Перевернули Шкереберть усе в юрті. Чогось шукаючи, і нічого не знайшовши, повезли Беймбета спочатку в Джамбул, а далі в Алма-Ату. Ще раніше, так само вночі, забрали в аулі вчителя і колгоспного зоотехніка. І люди не знали, що й думати. Що ж вони тепер кажуть в аулі про Беймбета, котрого всі знали як доброго, лагідного чоловіка, що нікому не завдав ніякої шкоди, ніколи нікого не образив казати помилково забрали його, припускаючи, що Бембет щось украв або приховує чуже, так ніж нічого чужого в Бембета не знайшли, лиш узяли давню-предавню газету, в яку жінка загортала колись хустину, куплену на базарі в Джамбулі, для маленької єдиної доньки, коли підросте і стане дівкою на виданні, тоді й носитиме, а поки що хай лежить у скрині. Незрозуміло було, чому взяли не хустину, що коштувала такі добрячі гроші, а газету. Нікому не потрібний папір, що його досить у всякого начальника. Та чи не в тому газетному папері і таїлася та лиха сила, що призвела Беймбета до його дальших поневірянь. Не раз на допитах в Алматі аті слідчий росіянин потрясав тою газетою і гримав загидою на Беймбета «Ах ти ж!» Лєвосіє конний міліціонер. Що таке лєвосерий бомбет і досі не розгадав. Занадто бо мудре російське слово, але чому слідчі закидав йому службу в міліції, та ще до того ж у кінній, боймбет не міг зійти з дива. Та хіба за службу в міліції карають? Ні в тюрмі, ні на етапах, ні в таборі Беймбет ще ні разу не бачив колишнього міліціонера. Всяких людей доводилось йому зустрічати по цей бік життя. Колгоспників, робітників, учених, навіть з начальства попадались часом в язні, але міліціонера жодного. В аулі, де жив Беймбет, взагалі не було міліції. У Джамбулі, куди зрідко приїздив на базар Беймбет, йому траплялося бачити міліціонерів, але він завжди букував від озброєних людей. Діла до них у Беймбета не було, а випадково з ними зіткатися не слід. За тим, що мають шаблю і ноган, стоять права й сила і ліпше бути від них подалі. І все ж слідчий вважав його за кінного міліціонера. Беймбет таки побачив учителя з їхнього аулу в Алматі на звідні, де їх звели вдвох. Щоб вони призналися в своїх злочинах, викриваючи один одного. Учитель змарнілий, блідий, видно, чимсь дуже наляканий, говорячи по російському, стверджував, що він сам і Конанбаїв таки були левосерими. Хоч як напружив думку Беймбета, але так і не міг збагнути значення того загадкового російського слова, і тільки знайторочив, що він ні в кінні, ні в піші міліції ніколи не служив. Розпитати вчителя про льєво-сєрого Беймбетові не вдалося, бо їх швидко розвели по різних камерах. Звели їх іще раз усіх трьох – та вчителя і зоотехніка, на суді. Але там розмовляти під судним між собою не дозволялося, і Беймбет нічого не міг розпитати у вчителя. На суді вчитель, хоч і говорив по-російському, та Беймбет зрозумів, що він визнав себе за лєво за зоотехніх щось заперечував, а Беймбет був ні в тих, ні в сих. Проте це не допомогло нікому з них, і суд одважив кожному по десять років далеких таборів. Хто знає, може, і справді був якимось лєво -серим. Він чоловік учений, знав не тільки арабське письмо, але й російське. І Беймбетові до нього не рівнятися, але чого Беймбета приплели до цієї дивної історії? Інакше, як хтось щось набрихав на Беймбета. Але для чого? Хто? Адже Беймбет ні з ким не сварився, нікому не заподіяв шкоди. І знову думки, гадки, припущення, від яких тільки болить голова, але так ні до чого і не додумається. Особливо не на Беймбета думки й спогади навесні, коли і у Букачачі починає пригрівати ясне сонечко, і навіть у дворі таборового пункту крізь затоптану багатьма ногами землю пробивається зелена травичка. У такі дні Беймбет не витримує своєї вимушеної самотності і злізає з своєї верхотури, підходить до колишнього колгоспного рахівника – Відкілясь з України Бондаренка і сідає поряд нього на нарах. Трохи помовчавши, Беймбет глибоко зітхає і каже «Ех, Бондаренку, якби ти бачив, як у нас у цю пору росте трава в степу, а степом іде один верблюд, та за ним другий, третій, четвертий, а збоку біжить маленьке верблюденя і скубе зелену травичку. ти. Плакав великою сльозою. «Бондаренко не глузує з БМБТа, не проганяє його, як інший». Він тільки мовчки хитає головою на знак згоди і пише, далі підклавши під папір дикту дощечку собі на коліна. Пише він у вільний від роботи час скарги в'язням і на тому трохи заробляє грошима або продуктами з посилок. У Бараці є ще один чоловік, що пише людям скарги – це колишній адвокат Гостицький, що знається на законах і має навіть маленьку книжечку кримінального кодексу. Але хоч як переконливо пише Гостицький, доводячи, що слідство і суд підійшли до справи обвинуваченого однобоко, не врахували, мовляв, того і того, а до того, що й порушили якусь статтю кримінально-процесуального кодексу, Відповідь на його скарги одна і та ж підстав для перегляду справи нема. Навіть самому собі, незважаючи на неодноразові скарги, він не може добитися бодай зменшення строку. Через те Гостицький мало популярний як скаржник, і до нього звертаються по допомогу або новаки у таборі, або велемудрі інтелігенти, яких густо згребла останнім часом у табори їжовська мітла. Зате Бондаренко зажив серед в'язнів великої популярності своїми скаргами. І до нього звертається навіть із інших таборових пунктів, обіцяючи за написання скарги добру винагороду. Пише він без усяких юридичних дефініцій, не посилаючись ні на статті Кримінального кодексу, ні на урядові постанови, а просто «Мене тяжко били на слідстві, і я наговорив на себе чорт знащо а насправді я не такий, а он який. Тут Бондаренко коротко викладає біографію засудженого і наприкінці, звичайно, пише, і де це в радянському законі сказано, що людей можна мучити і змушувати їх казати на себе неправду. Це ж не старий режим. Дехто побоювався, якби такі гострі вислови не призвели до біди, і на того, хто скаржиться, не впала з Москви ще більша кара. Але чи Бондаренкова немудрована писанина розчулювала когось у Верховній прокуратурі та й у Верховному суді чи просто в Бондаренка була легка на скарги рука, не раз уже бувало, що людині зменшували строк, а одного разу навіть зовсім випустили на волю в'язня, що мав за плечима аж 15 років далеких таборів. От якби написав Бондаренко і Беймбетові скаргу, може б і його швидше пустили в рідний аул. Така думка не раз уже западала Беймбетові. Він і сьогодні підсів до мандаренка не тільки для того, щоб поділитися спогадами про весняний казахський степ, а й з практичною метою попросити написати йому скаргу. Але як до цього підійти? Адже за написання скарги годиться віддячити, але що може дати Беймбет, коли в нього нема ні грошей, ні посилок він не одержує? Відколи забрали Беймбета за улу вночі, і сліду від нього не лишилось. Ні жінка з донькою не знають, куди він подівся, ні Беймбет не уявляє, чи вони ще живі, що роблять, з чого хліб їдять. Хоч би хтось із Казахстану тут був, то, може, Беймбет і довідався в щось про рідню, але на весь таборовий пункт він тільки один казах. Усі інші з різних країв, про які Беймбети не чув раніше в своєму аулі. Багато було казахів в Алматинській казармі. Чимало їхало їх з ним степами, та всіх їх розтрусило на довгій дорозі, що тривала мало не місяць. І в Букачачу привезли з Казахстану тільки одного Беймбета. Але скаргу конче треба писати. «Можеш і на Беймбета?» Зглянеться, якщо не Аллах на небі, то прокурору Москві. І Беймбет нарешті зважується просити. Слухай, Бондаренку, давай, пиши скарга. Скільки, скажеш, стільки будуть, давай тобі, Балик і Горбушка. Баликом Беймбет називає по-казахському шматочок солоної риби-горбуші, що дають в'язням на обід, а горбушкою в'язні звуть хлібну пайку. Не така вже цей знадна плата, бо й горбушка в беймбета не шахтарська тепер, а поверхнева, важить якихось там 600 грамів. І хоч беймбетові доведеться жити якийсь час надголодь, але це йому не первина, аби тільки погодився взяти таку плату великий майстер у справах скарг Бондаренко. Скаргу кажеш, питає замислено Бондаренко, чухаючи потилицю. Скарга, скарга, збадьорішав Беймбет, що діло ніби йде на лад. Давай пиши. Балик горбушка, тобі скільки скажеш? Бондаренко ще подумав, зітхнув і погодився. Що ж, у таборові житусі знадобиться й зайвий хліб з горбушкою. Через кілька днів Бондаренко покликав до себе на нари беймбета і почав розпитувати. Ну так кажи, що саме тобі шили, щоб я знав, як писати. Примітка, шити кримінальний жаргон, обвинувачувати в тій провині, якої нема. Бондаренко поклав на коліна диктову дощечку, зверваною із зошита сторінкою, і взяв олівця. Слідчий шив міліцію. Казав, ти, Кунанбаєв, конний міліціонер. А я ні в кінні, ні в піші міліції не служив. Неправду казав слідчий. Стривай, стривай, спиняє Беймбета Бондаренко, який нічого не може второпати. Який конний міліціонер. А що таке Лєвосірий? Слідчий так казав, так писав. Суд казав Левосірий. Десять років давав, розводить руками Бємбет і знову повторює, я ні в кінні, ні в піші міліції не служив. Бачучи, що з уст Кунанбайва нічого не добереш, Бондаренко каже, «Доведеться до трудило йти, розпитати про твою справу, бо щось ти не так кажеш». Примітка «трудило», кримінальний жаргон офіційно «завурче». «Усе так, усе так, лєво коней конний міляціонер. а я ні в кінні, ні в піші, запевняє Беймбет». І Бондаренко вірить йому, але від цього густий туман у загадковій справі, що зацікавила вже й Бондаренко, не розвіюється. Увечері він пішов до Заворча спитати, за якої стати засуджена Беймбета. Заворча дістав із шафи формуляр З.К. Конанбаєва і каже, стаття 58, пункти 10-11, цебто контрреволюційна агітація і контрреволюційна організація. До того ще і п'ять років по рогах. А що таке? Примітка по рогах, кримінальний жаргон, поразка в правах після відбуття кари. Бондаренко розповів про незрозумілого конного міліціонера, але Заворче зневажливо махнув рукою Бреше, падло, звик морочитись слідчим голову, то й тут темнить. Примітка темнити кримінальний жаргон. Плутати, пантеличити, казати про щось не так, як воно було насправді. Не добившись нічого в заворче, Бондаренко, якого став доймати запал слідопита, звернувся до Гостицького, хоч, звичайно, уникав радитися з ним в юридичних справах. Конний міліціонер? стенув плечима Гостицького, одягаючись на нічну зміну. Може, велев якогось міліціонера або «Дав чи не дав хабара?» – висловив здогад Гостицький, і Бондаренко побіг одразу питати Беймбета. «Конанбаю, а може ти велаєв якогось кінного міліціонера? Пригадай добре». «Ніколи й не говорив ні з яким міліціонером. Може, Калим давав?» «Калим Джок», – відповів по казахському Беймбет, почувши з уст Бондаренка рідне слово «Калим». Примітка «Калим Джок»? Казахське. Не було калиму чи якоїсь виплати. Так і не з'ясувавши нічого, Бондаренко поспішив і сам на нічну зміну, щоб дорогою до шахти поговорити ще з Гостицьким. Мені здається, суть не в міляціонері, а в чомусь іншому. Може, це був якийсь вигук, що його часто чув Коненбайю від слідчого, але розтлумачив по-своєму, промовив замислено Гостицький і додав. Але це належить не стільки до сфери юстиції, скільки до звичайних кросвордів, а я не мастак їх розгадувати. Проте наступного ранку Гостицький, повернувшись з роботи, видно, сам зацікавившись цією юридичною крутиголовкою, підійшов до Бондаренка. А чи не означає цей конний міліціонер контрреволюціонер? Вони обидва підійшли до Беймбета і Бондаренко нетерпляче спитав а може слідчий казав тобі Конанбайю, контрреволюціонер? А так-так, сказав конний міліціонер, ствердив Беймбет. Ну ось бачите, розвів руками, посміхаючись Гостицький. А тепер треба розшифрувати лєво Але лєво ніяк не піддавався тлумаченню. Хоч як прикидали його і Гостицький, і Бондаренко, але нічого з того не виходило. Збивав з пантелику невиразний колір, сірий, що складав основу інкримінаційного прикметника, осякий інший колір, що можна було зрозуміти, червоний, щось революційний, чорний, йдеться про анархізм, навіть зелений, чимось зв'язаний з ісламізмом, але сірий, та ще до того ж лівосірий. Нічого не доберу ці нісенітниці. Стенув плечима Гостицький, вже хотів був йти, але спинився і порадив Бондаренкові. «А ви спитайте про лєво-сєрого нашого вихователя Ділова. А що може сказати цей зледачилий придурок?» Здивувався такій несерйозній пропозиції від серйозної людини, за яку всі вважали Гостицького Бондаренко. «Не кажіть, не кажіть так», – заперечив Гостицький. «По-перше, Дєлов – колишній оперативник органів». Тільки прокрався і одхопив за це десятку, не виключено можливість, що він знає секрети специфічної термінології. По-друге, він, здається, працював якийсь час у Казахстані. І все ж Бондаренко мало сподівався на придатність ділова цій загадковій справі, але іншої ради не було, і, хоч не хоч, він пішов шукати ділова. Знайти вихователя Ділова в таборовому пункті було нелегке діло. Засуджений за побутовий злочин, Ділов належав до привілейованої частини в'язнів і не був зв'язаний ні з місцем роботи, ні з якимись певними обов'язками. На цьому таборовому пункті, де засереджені були політичні злочинці, він почував себе у ворожому оточенні. Знаючи наперед, що перевиховати цих людей – які вважають себе за невинно засуджених, однаково не можна, вихователь Ділоу обмежив свою діяльність роздаванням газет та листів і неодмінною присутністю на розводах і перевірках. Порядком виховного нагляду він частенько заходив до хліборіза і на кухню і виходив від тіля ситий і задоволений. Таке дозвільне життя призвело до того, що Ділоу, Сам став подумувати про потребу якось активізуватись. Надто після того, як хтось на дверях його комірчини написав Олівцем «У ділова нет ділов». Це, безперечно, була явна контрреволюція, і не завадило б на автора напису створити нове таборове діло. Але як ти його знайдеш серед маси потайних людей? А втім, може, саме це й спричинилось до того, що діло зацікалося Беймбетом та його справою. Пункт 10 і одинадцятий. перепитав він Бондаренка. Але в якій вже організації він міг бути? Вони пішли вдвох допитувати Беймбета. Ти валаш орді був? суворо спитав діло, але простодушний Беймбет заперечливо захитав головою. Ні, вала ж орда. Ні в Гзилорда ніколи не бував. Тільки в Джамбул на базар їздив. Примітка. Алаш Орда, казахське, єдина націоналістична контрреволюційна партія в Казахстані за перших років революції. Гзилорда – обласне місто в Казахстані. Значить, Алаш Орда відпадає, промовив роздумуючи ділов. А ти есером не був часом? Спитав він підозріло і пошепки пояснив Бондаренкові. У Казахстані траплялись з таким обвинуваченням, але то були здивішого росіяни. «Сером?» – здивовано перепитав Беймбет і приклав долоню до вуха, щоб краще розчути дивне слово. «Сером не був. Колгоспником був. Пасконі, вівці. А може ти лєвоє сер?» Допитливо прищулив око ділов, і БМБ одразу закивав головою. «Так, так, слідчик казав, ти лєво-серий конний міліціонер, а я ні в кінні, ні в піші». «Ну, тепер все ясно, йому сказано, ти лєвий СР, контрреволюціонер, закінчив консультацію ділов, і пішов із барака у своїх виховательських справах до хліборіза». М «Да, політик», – саркастично процідив Гостицький, що здалека спостерігав сцену допиту, а Бондаренко, задоволений, що нарешті з'ясовано провину Кунанбаєва, сів з ним поряд на нарах писати скаргу. «Давай, давай!» – радісно потирає долоні Беймбет, щасливий, що йому напишуть скаргу. «Так і пиши! Ні в кінні, ні в пішей міліції не служив!»